تیر مینا محبته اخارکه ما چې کله تقریر شو راکو د سوره تنعام د څلور قسمه آی کی چې مشرکین باندې رد غمه بیان کړ او د شرک رات میو کو څلور قسمه شرک مراد کو شرک په لیلم شرک په تصرف او شرک په دعا او شرک په عبادت او توحید مساله بیان کړ چکل را خوشو ما د منبر سنت میو ا بیا خود بي تا درې دم خودبه می وکړاو بیا مونز می وکړ چماسنګ د سنتو نبیع السلام ګرځو اوس ته چکم سنت څلورو سلام می وکړاو چم یو کا پاتی جماعت کې ټول تلې دي صرف بیا وډا پاتی شویو هغه وډا ماته وې دا تا تا شرک شرک جو کده و مایوالی باباوی ویوالی منگ مشرکین خکارو سو مایوالی تاتا ما مشرک ویلی سو نوی دا تا تا شرک شرک جو کده و مایو قرآن دا شرک رد که ده تویید اثبات که مشرکینو بانده رد که نو کتاکی دا غشیفاتی نو یه پسواپ اخپل پزانو لگه و اگوی تا دا کم زیمارتیزه دا بدرگی و سیدون ما اپلار دا علم ک ما این نا تو ما پلار زمیدار ده نکم زمیدار او گڑی ساته لیوی ور نکم زمیدار او گڑی ساته لیوی دا طول می هرتو وی ویخا زماعت تپوشت دا نیکان دا نیکان چیونو دا پیران او عالمان تیر شویدی چه دا خبری کلما ایتت ات کم تیپ پر پاته شوی چه دا میویدی سوچت او را اخلاف شوی سدی وی مای تا تکم کدو پاتی شوی چی تا ستا اتو پیلی نکونه دا علیمان تیر شوی و تا جاهل پاتی شوی اوی دا پیربابا زمانی کو کاکاسر زمانی کو مای تالا پا کار داو تولی دا پا لڑای با نکلل مای تالا پا کار داو چه علم نکره وی دی پا دربارونو در ادلی تا تا خسنشو میلی خوز که mula chira le gele vorta wa cha paritarab yarane she marti da sta dam ne ma cha garashi aghsta su mulawe tazi muqta diani de obal pajeba poyi gai ha aghab ya raqalo der wandai shemana che talave ba mago rashale lewe chira shale lewe yo dwaati badorsara milashuma nu chizis دزيو مارډی جی تاسو له غدري گئی وراله ما غړبړامي ورڅوک له مې جی خپای ولې وی زم ما پینځش مننهタニ وی هغه کلی کې او ډیر رمضان مې غټول لا تا خراب کو وی پسی ما وی ولې وی زه را وښللم وی چې تا کوم پدې پینځې را لې غلې نو هغه هغه ستاسو په ډیر خفکه د موسم به خفه ګم ما سره ډیر زیات پې مینا ده زم ما مخ کې چرته داسي دا چې کوم د بداعت او مسلې ده د بداعت او دغه د سر نه چيوي او ځکه لا دا غواړل لارشم چې کلی تلاشم کله زما خواله راشي او ما سره ډیره زیاته مین نشیر احمد نمیره خدوا ورته ډیره کوم الله دې موحد کې الله دې متبیه د سنت کې زدي نه وي خو سره له بهترین سره وي خدای بداعت کې کله کله کل کینی او سی لګلد برې خې دي فلابسف سجنی بدال سنین استادان به نه چې چادرته ایمان او عقیده خود دل راغه باندې هیرې هغه د ایمان او د آخري استاد هغه بيخي نهره د ایمان او د استاز استاد من چې کللي دلې د ایمان او عقیده را تا خود دل دا مدار په دې مور زنی موشه زره خپل استاد علامه محمد طي طاهرین په دې دن تر اوسه پورنی موشه او ما تقریبا پینزل لس دورې ورسره د قران کېړي په دې پینزل لس دورو کې صرف درې دورو کې دې زبر ناس شوی چتار بانڈیر گنی اودان نذیر نکیگی دینورو دولس دورو کے شیخ تماخ مخ ناستیم عاشقلا قران وے نزافت ایکنی گورم داغ پدی لی دو کہ اللہ من لا ائلم راگی چرده گشتہ تو قران پویگو قران پوی دل دیر خدا دا غی سر اغمینہ او زو داوی پاغمینہ پانی پلی دو پانی مولش وینیم اللہ دی ول عمر کی برکت واچی ایمان و کلیرا تخذ لی دا. wala bisafi sijni bidal sina dirkili pa tir eklal bajil kachan kaluna nor wa qala al maliku wa ba cha inni ara sabaa baqaratina yaqinan malibili uwa qana simanin sarbiya kuluhunna او خرا یا بسات او نو روش دی یا ایوها الملاء او اے دلی اے وزیرانو اے نوکرانو افتونی خبر راکی مالا فی روئیہ یا پا بارد خوب زماکی ان کنتم لر روئیہ تابرون کتاسو د خوب تابیر وستون کی یای وقو اگانی سر بی دی اوو تپی دی تپی دا سر بی خوری وقی وش دی او نو رشنی دی دا اوشره له کې دا شنه ځان سره وښکل قالوا اضا سهلامه وی دی دا ګړو ور خو بنني ومانه نو نو يمنه بي الاحلام وحقيقه دا ګړو ور خو بنو باندې بيالي مين پويا وقال الذي يسرى نجم منهما شيخ لا شي ودي دوالو نا ودكر يا ديك يا ديك يوسف چې تکلیف پیران غن بیا ورته يوسف عليه السلام را یاد شه چې خوشحالي و بین يوسف عليه السلام به هیرو ا يوسف علیہ السلام تقریبا څوار لس یا نه کاله جیل کې تیر کړل او دا د هغه د پاسه نور کلو نیم تیرغل کل جیل کې او دومره زمانہ ورتنو یا چې کله په خوشحالي کې واغ د تکلیب ملګری و چې تکلیف پیران غ بیا ورته يوسف را یاد شه انا او نبي حکم زه خبر کوم تاسو بیتابلی پاک एकदा وی خوب بارسیلون له گئی مالا مال له گئی چټی را گئی زما زو پکې لګ سو جو کوم نه خوب تعبیر به درکم هغه ته غو پاتوه چې جیل کې می عملګرې شتا یوسف او راي جیل تا و د جیل تا ملاقات لرا غلې بچا د یوسف او خپل شناختی کارت هغه د سپاره زمانه کې وی خدل یوسف علیه السلام ته आवाज او راوزا راشه دی دیلا ملاقات یې دی ملاقاتي ورته وی یوسف او یوسف ایها الصدیق ای رشتنیه رشتنیه ورته وی زکه سن شی تابری ورکړ شه ته په بچا باندې شراز کې قشان ورسرو شو اکه ملګری ته چویل پانسی کې کې قشان پانسی شه اب تنافیس وبقرات خبر را کا مبارد وو غاګانو کې سیمانین سر بی دی یا قلوهنا شخري دللا وټا به وسبي سومبولا دین ووږي دي خزرين شنام واو قريا بي ساتو او نور رشدي لعل ارجو دې پالا جوه بلسميلناسي خلق الله اللهم يعلمون خامخاش پوي شي ستا په درجه ستا په درجه باندې پوي شي قالا تزرعون دلته ورته يوسف عليه السلام مثال نه کوي ولي زګه موحد کړي وې تي به ورته خودليدا سرلس سوال مخی سرلس کاله مخی کال مخ... ور تا قیده خود لی نو سر تا مثلا نه کی ها آداب مسلمانی عقیده وی ذکر دی بوی الحمدلله من تاز تا زغده مسلمانان پیدا کړیو او بیره ده وچه د کریمه نصیب کړی دا اودې کی من خود سره دا وعده کړی دا چې تاسو حکمونه په منو د نبی په طریقو باندې بجن دیرو او هدیه لپاره د مهنت ضرورت دی اوس جمعات کی خبره کیږي خبر کی او بیا هم خبره کیږي انو کو تا سوم سره دا بغټ کارو کی ار وخت کی هغه نن نه په ضرورت په وخت ضرورت چې کله توحید مسلې ضرورت يلته بیان کړه چې موahid د ګن بیا ور ضروری خبره کوا او کله کله ور سره تجدید د مسلې کوا دي ټیم کې ورته مسله نه کوي دي ټیم ورته خپل تعبیر بیان نه ای قالا تزرعون سبال سینین دابا دابان سبال سینین دابان دابان وی کوي بتاسو وکالا دابان د اعداد موافقا فما حصل ضمنها كلو كيفذروه بري به دلرا تیسمبلی په واغو دوي کې په خپل واغو کې به پری دی الا قليلا مما تا كلون مغه لګدا سنان چې تاسو یې خره یې په واغو ولی به پری ولي زکو کې چې کما دانوی نوغه نه خرابيږي سپګي پینلږي اوداشا او سو وینه وغيرها پینلږي چې کله په واغو کې پراته یې اووږه چې پخپله جامه کې پټی ناغه محفوظ وي دا ښه ناره انسان هغه چې پخپله جامه کې نوخخکاری په اړ کې د طالبای پجامه کې نو د عزت منخکاری اوداشان پښتنو چې د پښتنو پښتنو په جامه کې نو خېستت کاری او چې جامه بدل کړا نخریه یې او کړې اودا طالبې اودې نخریه شروع کړي او په کتاب کې ځان سره شي شو ګمنزې کي نو کتاب ته وګورو شيشا او کلمه پکې داسې او کلمه داسې طالبای دا زمانه کې نخری مکو په ځان باندې طالبای کې بصیرت د خپل علم سره تعلق و ساتل چې علم دیو کنو کې بیان اخري کې او کار کې علم دې کې او کار شته او صفته چې دال او ګنازه گزاره کې خدای ناز او نخرو سره گزارنه کوي دې کې به یې جذبه انکه چې کله لري خپل جامې نه وته نو د دې عزت لا خدامشون بزرغ وسومبلی د پنجاب طالبان غټول د غشانی ها سره بیا جالب په سرکړی ها دا مرز یالا هغه په سرکړی او دا ها څنډو کې دا څه او یو خبر روان یو بل خبر رواني د کالج پشان شان کتاب د دې طرحنې ولې د دې ګډنا روان به نیوي کتاب د نې کارتادو درسګا ادبي نه چرادو استاد ادوی اوا آو ادب کې نهي نو د پنجاب نه سمره طالبان پاریږي کې کال په کال خو چرته چاې دسي نه خو نه خو دلا ایو تاریخ یو نه خوږه د پنځپیر یو وړګون دی کوټه نه یو وړګون دی مدرسه تاسوبلی دي طالبان ټول درس په دغه شګو کې نه خارو کې نه استي دوډه یې مرته پر نه ملاویږي ورته ملاویږي خو چې د پنځپیر نه کم طالبو یوه نی ممیانش کی یا ممیانش کی داوره د قران واوري نو خپل علاقه کې انقلاب راوستي او دنیا علاقه بیا علاقه ټول لړکې دا ځکه اشدې ده کې اخلاص ته طالبانو کې اجز دین کې ساری ده چې کوم ځکه مستي شوروش وانوالته کې علم لاړ شي بخارا او سمرقند دا د علم مرکزونه چې بخاري په غځ کې لیکل شوی وي خو چې کله طالبانو کې نخری پیدا شو مستي په کې پیدا شو او طالبانو وزن سره الکان ساتل نا غیلم دی کڑا وادستا او یلم دی کڑا وادستا ولڑ هغه مدرسو کی وز د میوزیک او چې کما غاټا غان په کی مشهور غانانو یاره مال دی انډیا غان په کاردا هغه چې دیلم مرکز وز پکې غان مشهوری شوی غیلم دی کڑا وادستا زکه نخری پکې شروع شوی کمځه کی چې نخری شروع شوی هغه زین علم کڑا غستیدا علم دا دی چې سره تعلق ساتي خپل وګو کی پری دی پما حسد غا چې تاسو فزرو پرې دې لران پی سومبلی هی بغبل واګو کې الا قلیلن مما تلک می ما تا کولون داسنا شخره یتا سو ثم یاتی بیا براظیم می بعد ذالیکا رسد ذینا سبون شداد او کالون سخت یاکلنا چو بفر ما قدمتم لهننا آ چې تیارې کړه تاسو دې لران الا قلیلن مما توسنون مگر مګلک دا شي خزانه کوي تاسو ثم یا تی بیا برابر سیم با دي سالیکا رسود دینمون یو کال فیه یو ناس چې پای کې با پریاد قبول شې خلک وو فیه ازرون بړي کې با نه خلک شراب برانون وب شروع شي خلک با خوشاله شي پوسونه بازار غونشیم وقال الملك وی بچای بی راولی مات دے زند اسومره بهترین لار کولاو کړ یوسف علی السلام فلما جاءوا ارغلا چر碍 د تاس تا زين قال ارجو وی واپس شیل ربیکا بچاتا فساله تبوس گدنا ما بالونی سوتله دې سره حالت دا خزو قطانای دیو ناشپریږي کوتي پاری ربی بګیږي ناظیم یقینن بچا زما په چل دغی باندې پویو مالک زما پویلې دا یی په چل دا یوسف علی السلام سمرا پاک دامن دی او پاک دی یوسف علی السلام خپل صفای غواړي ز استاد اربارت در شما نه درځم استاد اربارت سو پورې چې صفای نشوي اخه دی راجا ما کته پوښتیو کا بچا اخه دی راجا مکړي کته کوي قال ما خطبکنا وی بچا سره حالت تاسو اذرا وتونا کلا چې مطالبه کول تاسو د یوسف نه نسی د نساو قلنا حاش لله ويخذو باقي دا الله لرا ما هلمنا لهي من نو مو انو منګه پويان په د باندې د پته من ته خدا پدنو هجي دي بدکار دی بد چلنه دي قال تیمراۃ العزيز ويخذي دا بچل انا حسس العق اس کارشاک انراو تو ما مطالبه ګړی وعد تن نسی د نصدو وز د زلیخی هغه مینا کمال تور رسیدې شقه ز کزان مجرم کئ او خپل معشوقه غا د جرم نه بچ کئ چې کمال ته نو رسیدلې ناغه مجرم کو اوس کمال تور رسیدلې زانی مجرم کو انا را ودوا نذی ما مطالبه کړي وعد د نا د نست د وینه له من الصادقین یقینا به د ریش دینو نه در زالک الیالما دا دې د پاران چې په یشیه نی لم مخونو شما خیانت نري کړې د سره بلغیوي بشي پوشت یا پشیشا الله ی اننا الله لا یی کې دخواائنی نه توفی ااصلسلام ن کوئ د چل د خیانت ګو حدا په د ااصل ااصلسلام ن کوي د چل دیانت ګو نسم چل د خیانتګرو وما اوبرریو نسی داقول د زلیخیر ر دا د یوسپ اسلام نري زپائ ک نه ب دځان انا نصا لامار راتن بسوه لامار راتن بسوه خامخا حکم کہون کے لئے پاپا دائبان نی دانبیاء و نفوس اغام ماربی سون دی اغام پاپا دائبان نی حکم نکی اللہ مارحم ربی مگرا ما آش رحم کرے رفظما انا ربی غفور رحم یقنا رفظما بخون کے محر بان لئے وقال الملکو باچا ایدونی بی راول ایمال استخلی زو چې زو خالصو ګرځوم دلاره لنسید خپل زان د قابل سړی د بادشاہان مننت کئ چرای شه زما دربار ته ازما خواله راشه مننت ورته کئ یوسف علی السلام ته مننت کئ چې زما خواله راشه او زه دلته چې زو خپل خالصو ګرځوم ولما کلم هو ورغلا چې خبرې وکړې د سره قال وینه بی کلی اوما یقینن ته داسه اتلا داینه سره ما کی نو لوی دراجی والا امین منات دارې کال جحلی یوسف علی السلام وګرځو مال را لا خزائن لارده په خزانو دسم سمی کی باندې ا بای سیاسيان رالله دروغ سیاست غره او یوسف علی السلام چې غوښته او یوسف علی السلام سوالونه نه کړی هغه بچا اور تیری جیل نه روبه یوسف علی السلام یې دا چرته کې ویشي اول صفائی به زما کې زبد درزم چې د ځان صفایو کله باچه بیا را وسترابه غخته، او خبرې ورسوکړي ور ور یوسف علی السلام دې زتا خالص ګرځوم باچه ورته مينت کوي هغه تمینت نه کوي چې مالا داخله راکړي اوټ کې داخله وال مومین بره تو درېګم دای ورته نيويلي خو چې کله هغه مجبورا کوي چې تعالی اوهده در کوم یوسف علی السلام او چې اوهده راکې نو زبد خپل خوخي اوهده اخلمه قال جل وعلی سبحانه و تعالی ما لرا الا خزا ان الارضي وخزان ودسم کی باند ما وزیر خوراکو گردوا انی حافظ علیم ز حفاظت غون کی پویما د دې پدرجه او د دې په چل باند ز پویګ مر سړی پینې پوی زمان استاد فرمایل وی شیخ القران نور الله مرقده حارۃ الباب کی درس کاو او اد اللہ سیندی رحمتہ اللہ علیہ سقا حرم شریف کی اسے او سبق ویل تی طالبو گرے لانو وی راغلی د شیخ القران رحمتہ اللہ علیہ حارۃ الباب کی درس کاو شیخ ابو سمح راغے شیخ ابو سمح کیپ جسٹس دار ابو پاغه وختین اوغه سرا پولیس دی راغې څنګه او چې کله دی شیخ القرآن رحمت الله علیه درس یې واره دو خو یې درس نشورو کېدون مخې شیخ رحمت الله علیه خپل ملګرو ته ویلی چې د قرآن درس به مونږ یو تن کوي مونږ به امتحان خپل ټولونه چې کمیو په قرآن کې ماهر دي نه به مونږ درس کړي نو طالبانو ټولو وې چې امتحان سره خپل مونږ ته معلومه ته ته قرآن درس کړي مونږ مدرتناسیو نو شیخ ابو سمحارغه شکلدار دی شیخ القرآن رحمت الله علیه و اورید د او سره تعارف کو چته د کند یې نو رحمت الله علیه ورته وی پاکستان لانو جوړ شوی نو شیخ ابو سم او وی ال هندیونا كلهم مشرکون ان دستانیان ټول مشرک آهن نو رحمت الله علیه ورته لګیا اشاره بې کی ورته وی خبي ورته وګړي چنا علماء مغښت او قابل علماء مغښته عقب نشته پوکي وې دومره قابل علما په ګشت افغانستان او چا عالمانو په ګشتہ چې جسټس خبره کوي لشي وي استانو قابل علما شته عقل له کزوګو له کزو هغه طالبو شیخ رحمت الله عليه ګیره لانو راغلي او شیخ ابو سما چې جسټس توې له کزو استان غټ عالمين هغه ورته دا خو تا تکبرو کو شیخ القرآن رحمت الله عليه ورته ودانستانه پوری ددانستانه جهاله و هیڅ هغه میچالي تاړو په قران پويږي نه يوسف عليه السلام ویلي دي اي جان لي الا خزائن لار کته علم وینو دا بتات يادو کو تا علم ني اني حفظنليم يوسف عليه السلام يبا خزانه د زمه کیو کردو ايبني کثیر کی کلی دي يجوز مدخ الرجل اذا جهل مكانه د تاریخ پله درجه خار اكو لا غزه کی جائز دي چکل دد مقابلنه پیږي چه د درجه سونه پیژن ودا کا ټیم کی وی چې د دې درجه والیم نه دا جایز زیاته تکبر نه دی خپل د درجه ښکار کول دا تکبر نه دی د خپلې درجې نه ځان غورځول دا خن دی او د خپلې درجې نه ځان او چت دا تکبر دی خپل د درجه ښکار کول جایز دی دا می ورتوي اغله شلاړو شلاړو او ودل بی چا سره کوم دی کی ویزیدو بیদুল্লাহ شیندی سرسره وقویم وی خان غسر یو یاو وی خان وبسره تل کیپ جسټس او چې څنګه تل ویদুল্লাহ شیندی رحمۃ اللہ علیہ دی ویلی دي ویما ډوړې کړی دا او ما ستا یو شاګرد دی محمد طاهر او ډیر قابلو زین او ډیر زړه ورسړی دی او ما باندې دا چل را ته چې دیو ما سره پولیسیمو او دسی نیه که خبری راتا کولی خوز آغا دعوت دوڑای دعوت ورکو مزورتا نشمیلی یری گمتیه سینه چه غصراتو کی نزد تا تا ایم ستا شاگرده طاقتو وای چیده لڑوڑای کلی دا آسی زما دعوت رد کی اوی خدا نو شیخ رحمت اللہ علی وی زسنگ لال ما و بیدو اللہ سیندی رحمت اللہ علی داسی ولو که غندی کٹو چید غندی فروتو پای ورا له څنګه کی غوینه راپاز او کلاګيږيونیومه غيګي درسه د پورنیو ورم بچا هاوی د تاسو چل کړی ما چې وله اوی دا غسره دې شیخ سره وې سی کلی شیخ ابو سمحا سره یې څه دی ورته ویلی وی ما ته دا شان خبرو کړو مار د دوي چیستانه غټاله میم بیا خبرې می ورته وکړي وایخه ها ویا غاب اوس راځي دا دی. اوي ما دې چې ما غل ډوډۍ نشور کولې یره ګمتي نو ډوډۍ داوت داवत اغه کړې نه ډوډۍ یې کړې دا Tale ډوډۍ کړې دا نه سینې را دیکي دې ما ورتي چې تما شاګردې ها وی چې تاسو سوالې نو په دې کې چې موږ تل غ راغې سره دو پولیسونو کارانو ډوډۍ راغستې دا تو آمو نو په کې قسمه قسم را وړل اغه مو دا درجه خپل کارګول چې کومه درجه الله الله در کړې دا چو زه ته ور دي ناشناځي وي اوا غځه ته څنګه حاضر شو نه غځه خپل درجه ښکاره ک کا خلکو توه ازه ماسترې ما خلکو توه ازه پولیسې ما خلکو توه ازه درس کو مازه عالمې ما دا ستګور نه دی نو په هغه درجه کې به خلک تا قدر کوي یو سره لا شي خپل درجه نو خي نو دا غقدرونی شنه بیا راشي خلکو توه یاره زما بیزتی وکړه ډیر نه خلکو وڅینه اهله تیجه تخپل درجه نه خود لري بخ به خه خلقو دا ورته درجه خودله و چې دې درجه سره ما طالبي ما مولاي ما نو په هغه درجه کې به خلک قدر کوي بیا وکذالکا مکنال دا يوسف دا ورانغي زمي ورکل يوسف عليه السلام تپسمه کوي يته بو او اسیږي با منها پدې کې هي سو يشا کنه کې چې خو خوي نصیبو برحمتنا منشا وار کو مونږه مهرباني چاله چي واړو چې دنیا د دین سره یو ځای نو دا رحمت, رحمت علم و سر دی نصیب او بی رحمتنا من نشاز مګه کیمو لزم ورکو الهلم میو ورکړې ده ماس ندینو د دنیا یې ځت ما څومره خوان کې چې سړی سره الهلم میو دنیاوي وی ولا نزیو اجرالموسنینا نزا یې کو اجر دنی کانو ولا اجر الاخرتی ها مغاجر د اخرت خیروم قرره یې کسانو لرا چه ایمانی را ولی وکانو یتقون اویدوی پریزگاران و جای خود و یوسفان رال یوسف علیہ السلام اب چا چې خوب لیده لی ری نتابیر دا غید آو چه او کالبا قهات رازی او کالبا بیاخک کالونوی دا قهات پا کالونو کی یوسف علیہ السلام الله وزارت واللہ ورکو وزیر خورا کو لگی دا قهات را گلے خلکو سر روڑی نمیلاوی ده یوسف علیہ السلام رون را خطا دی رالل او نشتر خراک سشتر نو رالل وزیر لام فدخلو علیه ورلند تان فعلافا هم نوی پیجند دیل را آن یوسف علیہ السلام پل رونو پیجندل مینسکی اتیش کاله تیر شیوی دی اتیش کال باری رونو لی دل ای یوسف علیہ السلامی نو پیجنده یوسف علیہ السلامو پیجندل ذکر اچه یوسف علیہ السلام ماشومو دا ماشوم شکل ضرب ادلی او دا زلمي سړي شکل هغه ځر نه بدليږي نو يوسف عليه السلام چې کوي ته غرزونه زړه ورو نه ټول زلمي هو اڤاغه وخت کې غړغړ سړي وو نو دا غوي شکلونه نه بدلیدل ا يوسف عليه السلام معصوم نو ډېر زمانه پکه ډېر شوې تی شکلونه وګه ډېر شوېني ا زلمي ته درچې نه غوي نه او بل خبر ا دانه چې يوسف عليه السلام معصوم وو او نیکو سمره چې ځړې نیک ویناو داغه حافظه بتی دي سمره چې ګناغاري کیا کې هغه مر حافظه خراب وي دیوسف علی السلام حافظه تیز وا ذکرونه پیجنل او داغه حافظه خراب او ذکر افی صف کارونه کول واهم له منکرونا او دوی دلرا ناشنا غونګیو والا ما جاه ذهم بجاز ایمان ارګلا چې تیاریک دلرا سامان د رخصته جاهز او تجهیز هغه سامان ته چې ناوي سره خلق لګي د منی ترجیسوی لګینه راتم جهیزوی قال ایتونی او یوسف علی السلام را ولی مال را تارپی ورسوکه تاسو سوګی د کنځه یمنه د پلاني زیو منګه یو له سرونه یو هغه يو. مولنه ویرا واستګم د پلان نه دی ذکر هغه بل رور نشته انرام نه واست قال اتونی یوسف علی السلام را ولی ما تا به خلکم رور تاسو می نبی کوم د پلان تاسو نا دا ورته نیچې زما را ولي. ګدای ورته ویلو چې आवाज ما رور دي نو به وجه خدای ورته استاسوبل استاسوبلار نه چې کوم پیدا دي نو هغه رورم راولېن الا ترونه تاسو نه ویني ان او فل کلا چې پورار پیمانا زغورا د ميل مستیا ورګون کونی ما فیلمتا دوني بي کرن واسط تاسو مات دي پلا کېلا کوم نه بي پیمانا تاسو لران هندي جماصه ولا تقربونه او نبنیز دیکی گئی زماوتن قالو سنو راوی دوانو اوی دی زرنیش مطالع با بوکو ددنا دد بارکی اباو دفلا ددنا و این نالا فائلون یقینا من خامخادا کار کار کون کی چل واللالرازی تجربم دیره دا و قالالی فتیانی اوی یوسفل سلاق پلنو کرانو تا ایجالو بی دعا تاو من که ریپانگا ددائی فیری حال ایم پا بارونو ددائی که لا اللهم یعرفونا شاید چی دویو پیجنی دینی کئی لرا ایزن قلبو کلاچ واپس شیال قپلتا لا اللهم یرجون خامخاش بیارا اگرزی چا سر چی دینی کی کری دا او چا در سر نیکی اگران ناغ سڑے گوری ایر نکی پلا مارا جوار کلاچ واپس شو الابیم پلارتا واپس شو پلارتا قالوی دویا ابانا اے پلار مونیه منل کلو من شوي زمينه بيمانه د دې رور یو بيمانه رانه من شوي لام وار سلمانه خانه اوليګه من سره روزمنګ نګټل چې بيمانه راوړ وي نه له او مونږ بعد دې فازت کوونکیو قال هل امنكم عليه وي يوسف وي يعقوب عليه السلام هل امنكم نامن دار تاسو علي په الا کما مينت مگر پشاند آئی چاماندار گرزولی و ایتاسو ما حلاخی پرورد دباندی من قبلو پکوان اغسرم سوکلل والله خیرون حافظا اللہ غورا افادت کون که و و هوا ارخم الراحیمین دا اللہ غورا درحم کون کنه و لما فتحو متاہو من هر کلایچ پرائنست سامان دادی و جدو بدعاتا چوی مندل آب وجدو دادی مندل دادی بې دعاده ومن پنګه په لارو ده د دې لم چې واپس یو دایته قال وی دیهه باندې ای بابا زمونګه ای په لار زمونګه مانوغي نور سلاټو مونګه یا سومه نصیدمګلا چلال شو کنه یا مان اف یالام نبا کو بغاوت پرورک دے زمونګه کمنګ دے بوتو نه په د بغاوت نه یا بله ما نه ستالب ګو مونګه هازهی بی دا پنگا زمانگ دا رود دا تیلینا چواپا شوی دا مانگ دا ون امیرو احلنا تا مراولو احل پلتا ون فضو آخانا حفاظت بکو دروخ پل ون ازدادو کهلو گایی را زیاد بکو بار دا اوخا زالی کا کهلو یسی را دا بار اسان پا بادشا باندی قال لان ارسلهو ماکو من وی اعقوب علی سلام چرین علیکم دلرا تا اصرا حتا تردی دو دونی موسی قا چرولې ماتاګ لګی دې ماده راړې ماتاګ لګی دې ماده د دا الله ترپا لاته نن نې بي چې خامخارا ولې پمات دې الا يحا ته بي کوم مگر ګي ګروا چولې شو په تاسو باندې فلم ما تو ورګلا چې دې راول طارطان موسي قوم په خوا ده قالو یې يعقوب عليه السلام الله علمان نقول وكيل پاس باندې چې مزه ذمہ دار دې او وکالیہ بنیہ او ویے بچلو یا بنیہ اے بچو لا تدخلو من باب واحدنا مزے تے ایوی دروازي نا وذھلو منا باب متفرقہ زید دروازو مختلف نا جودہ جودہ نا زکپی ورتا حال ویلے او بابا چھی منگا سنگ لاڑو نو وزیر چے تہ خبر منگا کڑا ناگ زمن ہڈیر جیت قدر کو چقدرے بارونا درانه راکله به سي ام راکلي چې موږ یې کله را رخصتورو نمن سره خمینا اوګړه بړ اوکلل او, او, او چې راتنه نو ټول خلک را تا قتل چې دا لاسنګ خلک د چباچا ور سره دا شي خبري کوي پلا ورو ته وها ديزل باندې چې زینو دیوي دروازې نه بنځي د مختلفو دروازو نه لال شي زګه چې نسوګم ده نظر کې نظر حق دی حدیث کې راضي الله اینو نظر حق دی څرګي حاضرین او نظر کې د چا اولګي او په چا باندې حدیث کې راځي ایزاق تسلطم فاصلو او کما قال ینی چاچی او سڑے تے نظر ا کڑے او دت پاتو لگی چی نی پلانی سڑے تے نظر ا نو طریقہ دا دا چی دی ورتو وئی چتا زدا نظر ا کڑے ما اوت پما با نه خپل اوبے استعمال کا او بو استعمال طریقہ دا دا چلاز بو ویندی بسنگلی بو ویندی او خپل با ددیږه نداشی ویندی دا پیچه کلوین دا دادو با دابو جمکی په یو نوخ کی دا چې کم استعمال شی وری دلاسو نو بو اودله خپو دا واه پاغ سړی باندې نا چې تران کېږي چې کم سره ده نظره شوی دی نظر به تلری شي یو طریقه دا حدیث کې خود لیدا اخیری صورتونه چې به وینو دام طریقه له بهترینه چې سره کلم معلومی و ده نظره شوی چې چا ده نظره کړم نظر د نیکانو خلقو بد نظر دا داد ناکار خلقو لگی داد دا سپیرو خلکو لگی او چ بد نظر نکلا اول لگی رو پتہ درتو لگی دا مستفارو ایا ز کدا تا گنا وکلا او چ بد نظر دا دا ده چالگی ناغری پدی فخر نکیز کدا غټ مجرم دی دا الله پنیز باندې غټ مجرم نی ډیر مسلمان سره زیاتی او ظلم کړي دا مجرم دی دی په دې نو خوشالیږي چې زماداستی نظر شليږي او ز در باندې شرط لګوم په شرط باندې باندې نظر چلون پایشی چه دا غط مجرم دی؟ ذکر دنی کانو خلقو غلط نظر نچلیگی دا بدانو خلقو بد نظر چلیگی نو غلط نظر با چلی او چه کلدی زلو پی او پتر تو لگی چه نظر میو چلیدو نو یو با دا الفاظوی بارک اللہ فی که اللہ دی پتاکی برکت وچی او ما شا اللہ دا الفاظم بیلیشی دیدوارو که چه کم لفظ بیلیشن اگو وایا او چې نظر دې چلی دې نو بیا به استغفار وزګ ګنا ده کړی دا یعقوب علی السلام زکه بچو ته وی چې دې یوي دروازه نه مزاین و ما او غنيان من الله ایمن شه نشم بشکول استا سنا زاد الله سو یو زره ان الحكم الا لله نشته اختیارات مگر الله لرا په دې میزان سپار له وی والهی فل يتوکل المتوکلون په دې میزان سپاري زانس کی ولا ما دخلو ارګل چې ورالل من هي سود داسې دی نا یا دا طرف نا ا ما هم چېو غم کړو دی دا پلار د ویما غان یوګنی نو یا کوبله سلام چې بشکي بشکړې و ان هم من الله دا صاحب دا شین زرا بارا الا حاجتن فی نفس یعقوب مگر دا یو حاجت او په نسل علیہ السلام کې قضا اچ بره کده لره وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ يَقِينًا لِخَاوَنٍ بَيْنَهُمْ لِمَا عَلَّمْنَاهُ دَاسُورَ کډې میادتہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَکِن زیات دخل کُنن پویګی وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ هر يُوسُفَ هَرْګلا چې ورل یوسف علی السلام ته آ وَا إِلَيْهِ ځان سره ورخلتا بل پیرا نو ی بنیامین ام بوتل یوسف علی السلام رور اغا تیوی خپکی گا ما زستارور ایما او پتا خبر ورطا کئی قال اینی انا خوکا ورطاوی زستارور ایما فلا تب تا اسم خپکی گا دی ما کانو یا ملون پاس چی عملی کرده زکر دوی ملون تا تا معلوم دی ما تا معلوم دی چی دوی سا چلو نا فلا ما جا حضا هم بی جا حاضی ایما آر کلاچی تیاری کدی لرا اسامان دا رخصت دا دای جالا سقا دا کی خدا في راه له اخي په بار دروخ بلکې او سقای ورته ویلا بولو دا وی بولوه دا ځکه رور دی چې روراکه په لار ده لسوب او ته نو په جام کې وبوس کی دی ولورک دې د پاره نو ور چې دا ځغه لکما او دا فاطمه یوسف علی السلام تنو چې بغل شي دا الله یو تدبیر دتا تدبیر یو د یوسف علی السلام روری د را پاتی کو او یوسف علیہ السلام لے یو مقور کولا چې اغرونہ ور تا ملامت شی اغرونہ تے اوئے سو ملامتا نیئی او دا تدبیر اللہ کردے ہو یوسف علیہ السلام لے خاص کردے ہو یوسف علیہ السلام پا دین یتنو ورکڑے چی دے غل کی فیر احلی آخی پا بار درور ددگی سمع ازنا معزنو بیا اعلانو که اعلان کوون کی یوسف علیہ السلام دا اعلان نو کردے و نوکران کیوتهن اعلانو کو ایه دوه لیرو اے قافلیوالو ایه دوه لیرو اے قافلیوالو انکم لصارقون یقینا تاسو مخه اغلی یی زګا غد بو لوخ یوزل د پروتوس نشته دی تاسو چرتاغست دی قالو وی دی وا بلو مخه مخه شي الیهم بدی بانی ما قالو وی دی نفقدو لټو سوال ملکی وګه د باچام دل دی ورته سواو ویل دې ثقایه ویل دا ولي لوغه یو دی نمونه دوی یو جان دی نمونه دوی جامه مرتولې کیږي پښتو کې چې کله او په کیس کې اره پیمانی لوغه ورته کې ویل کېږي چې کله په اورو یو بل لور کوي په دې جام باندې اور را کوي نو چې کله پیمانه پکې پی ناګي ته بیا سواو وي 파ره چوبه پکې سکې نو چې کايا ورته ویل کېږي یو لوخي رين قالو وی دی نفقدو لټومنګا سوال ملکی وګېر بچا ولي منجا بهي او چاله راجراد له غل بلې هم لو بهيره بار دوخ دې دې نو نوکرانو زګه کړو چې نوکرانو و چې بیا برات يوسف عليه السلام سزا را کړي زګه غو اعلان وکاو وا نبي زایما ز قالو وی دی قسم بو لقد علمتم تاسو په یي ماझे نن یو راغلي مونږه لينفسيده فلارې شو بسادو کو پس موږ کې و ما كنا سارقين یو مونږه غلام قالوي دوی پما جزاوو سزا سزا دغه چیرته تاسو درو جنې قالوي دوی جزاوو سزا من سزا دې دا رسو هغه شو په رهلي پسا ما انده کې غلان فوا جزاون دا سزا ده د دا چې غلام بي ټول عمر منسره اوی دا خبره وکړه شراب غلامي کوي کذالکان جز الظالمین دا رنګ منګا صدا ورکو ظالمانو ته یوسف علی سلام هغه دمل کړه کړي نو الله یې څنګه کړي فبر ا بیا یتهما شورې وکړه په بارونو د دې باندې قبل بیا اخي مکه د بار د روغ سو مستخرج به راو خدینره را. من یا ی شهید بار د رو د تنان کذالک ایتنا داري تدبیر کړو مونگا یوسف یوسف علی سلام لم خاص کړو کتنا یوسف کتنا کی فاعل الله دی الله وک دکار ما کړو تدبیر ما کړو نو الله چا تر هی له رال له هی له ګر دا دا حلوا درکیا د صابون ټیکداران ا بی وی ګور یوسف علی السلام هیل کړه دا یوسف علی السلام هیلین کئ اه هیلګرنو دا کیدنا ته یو ګور کیدنا کی فاعل سوګ دی الله دی الله تدبیر ما کړي دی نو الله چا سره کوي تدبیر هیل چا سره کوي تاسو خپل کی کیلی یو بل سره تدبیر ویل کاوی الله چا سره هیل دا, دا او یوسف کید علامه د تفصیل لپاره دی الله دا می خاص کړي یوسف علی بلا خبر ادا دا چه یوسف علیه سلام که حیلہ کردی نومنگوائیو ٹھیک دا منوی در سخو مانیوه یو خبر ادا چه یوسف علیه سلام که حیلہ کرده دستا پا جواباندی یا استا پا قول باندی نیوسف علیه سلام پل رو رغل کرده ده او ده پلار غمی زیاد کرده ده پلاری جڑاوله ده رون ملامت کرده ده و رون سفرگی خطر کرده د چې وی هیلکې نو تا چیرته درو نغاله جوړ کړې دی چیرته پلار دی خپه کړې پرې هیلکې ته غو پلار له پاندو کې وی سي پلار له پاندو کې اوړي دا شان ړونه ورڅرتا ملامات کېږي دي چا دا خو دې چې تني دي دا هیلہ یوسف عليه السلام نه کړې او نه دا هیلہ د عادت تدبیر الله کړې وین ما کان علی خدا هاو نو یوسف عليه السلام چې ني سي رور پی دین الملکی په قانون د بچی کې ځکه د بچا قانون هغه ساختو الا ان یشالله مگر کوالی الله نار په درجاتین او چتو درهجې من شاو چاله چي واړو او د پاسا فوق کلی ذیل مین علیما د پاسا دار خوندایله عالم وی دهره اله د پاسا عالم شتام قال وی دی یسرق جریغلا کنی دا فقط سرقا لهو من قبلو په دای سرقلا غریدار ور د پخوا بوغز داس یوشیرې اتیش کاله تیر شو د یوسف علی السلام سره بوغز د زړه کې دی اوس و یستا سې تا یو رورغ غلا کړو یوسف یادو و یاغا غلو اوبکم دغه غلا کړی دا غ غلا غ تاسو کړو د فلر نام راپټ کوکري ته مخ ورزو غلا غ تاسو وې د کمر غ تاسو وې خو بوغز داس یوشیرې چې دا چا سره راغې نو کله نه و تیر شو غا بوغز به د زړه نه ونې د یوسف علی سره غا بوغز کې اوسمه دی اتیش کاله او تیر شو بوغز د زړه نه واتو. واسرای یوسف پټ اګه دا خبره یوسف علی السلام په نفسه پزلوخ بلکی ولأم یوبده اللهم کارینګر دایجان دوخیر سړی دا کاری چاغه پزلبانی خبره وکړي ګنې وځ خود یوسف علی السلام په یو وخت کې رسیدو ولې نه رسیدو وزیران ورسرو نوکران ورسرو ورته وی نی صحیح ما سره دا کړي ډیر پلان شو کولای مزیکوی ته غرض ولې ما زیره ملک ورو کړای ما وی نی صحیح جله یوسف علیہ السلام قووس رسیدو خدا په الاولوانی نه دا په الاولان دا دی چې څلې رسان ته ملامته دا غټه په الاولانی دا رافرضول دا دی واجب نه دا په تکلیفونو باندې صبر کول دا غټه ده الاولانی دا یوسف علیہ السلام په دې تکلیفم صبر وکم زړه باندې خبره ته رکلام قال انتم شر مکانها زلوکی وی تاسو ډیر ناکارام درځي والي والله اعلم بما تصيفون اللہ پویگی پا سبانی چی تاسیبی آنوئی قالو یا ایوحال عزیزو اویدوی اے وزیرا اننا لہو آبانی قنند لرہ پلار دے شیخن کبیران بودا دیر فا خوزہ دانا حنیسی یوتن زمگنا مکان او پزید دا اننا نراکمین المحسینین تادنی کانونا یوسف علیہ السلام نا پی جنیز کورتا وئی چکلې پیجن دل له نو پیډه غورځولې دي پیجن یانانو زکر توین نه ناراکه منالم محسنین ته محسنین یې ایکسری خدای دین روسین کو پیجن بیا ور تماوسین نه بیا بیا مګه د زړو بڑا سبایځه د خلی بڑا سبوبای شي دا دایو طریقه دا یو سړی چانی پیجن دلې ویره ډیر خوله تقریری وکه کو چې کله مسلو ور ته شروع کیه ان بیا هغه د هغه ویر تک یو ګرځي زشه کله راتمنه پچی فروارای باندې دلته راغلم 2001 کې د نهي ورزوا کا جراالم د ماخام دلته بیان میو کو نو ټول خلق خوشاله یره ډیر استاد راغلی و کله بیان کړي ما وځل کی ورستو پاتولې تو یې پاتاله سی دا تا پاتولې و چې څومره قران بیا خوان کاو مارا کان نو حمور مستنګر دایز لکه خره تریبلی بیا ودا بدمارش دایز دا شریف دا پلانې دا ری پلانې رئیسو پخله ور دیغه ها اوس چې څه خپل ور دی غوي حاځه ک پیجندلې اواخ ک نوم ان نارایکا مینل مونزینینا دا یو عادت به چې پیجینirano نیک بدلته وي خسرળે بدلته وي خو چې وی پیجندینو بیا بدلته خسرળે نه وي ان نارایکا مینل مونزینینا کله کله بوویره دا خپل نه سره پرې دا ته وغه ځای کېږي چې هې پزلېدان سره بوزو ها دا خپل سره بوزا دا آیاس موږ لراکا حاځه ک دا د وغه ځای کې قرآن ته ناس دي ځای کېږي ها چې قرآن یې نو دا غوخځه کې دل ندي ها شي قرآن ته نازیده واخځه کې خدا غټه بیمانی ده ان نراکا منل محسنین زکه دیم پی جندل شي ز قرآن درس کوي کنه ها دا قرآن درس کوي چې د قرآن درسې پاتي ګوم ان نراکا منل محسنین یقینا مینو تعالی له ادنی کاروا قال ما زلا او یوسف علی السلام پنا غوړنده الله سره ان خدا چونی سو الا من وجدنا مطانا مگرا اصوگو چی مندلی منگا سامان پل اندهو دار سران انا از اللہ ظالمون بشکا منگبا پدغو وقی ظالمانیو فلم استیاسو من ہو هر کلاچی ناو میدشو دادنا خلصون جیا زان لشجر کمار قالا کبیرو هم اوی مشرد دادی علام تعالی موی اتاسو نا پیج پوی گئی انا اباکم چی بشکا پلار ساسو قدخضا لیکم پتای سره غسی دا تاسو نوادہ مینلاید الله و من قبل بوخ ما فرد فی یوسف اغه چې کومې کړو تاسو په حق یوسف علی السلام کې اغه را یاد کړي اغه کې مختورن وې دې مختورن شوي فلانا برهال اردا همیشبیم پزما کا حتا یازن علی درې چی اجازه تو کی متا پلار لارځما او یا کوم لاولی یا په سلو کې لازما بار کې وهو اخر الهاجمین دا الله غرات بهسه له غون کو نه اشی غلام حبیب الله خصا دی خصات یو کیسد کی یو بیان کی ویلی وی وی خلق وی را شو وختیشو چته یوسف علی السلام کیسه راته نوکړه وی یوسف علی السلام کیسه راته چرته نوکړه وی وی دته د دین نه خبره ته دین خبر, خبر چین یوسف علی السلام واقعا تول توحید دول توحید توحیده او ګورات ار دکی نفی دل می غیب نفی دل می غیب پکې کوي یوسف علی السلام د وروڼو د حالت نه خبرېږي اورونو د یوسف علی السلام د حالت نه خبرېږي یاقوب علی السلام د بچو د حالت نه خبرېږي بادشاه د وزیرانو نه نه خبرېږي وزیرانو د بادشان نه نه خبرېږي سړي خوبونه ویني د یو بل له خوبونو نه خبرېږي هو هو اخر ال حکمینا دا لاغورا پیسه له غونګېم هر جهو اله علیکم واپس بلرتا ستا فقولوا ای یا ابانای بلار زمانغا ان ابنا کا سره کا به شي کس غلا کړی دا دومره بوغ زیاندی زوی دی غلا کړدانوی چې ناخونه سره قزامون رور غلا کړی دا بلکی دا واستاز وی غلا کړی په غور کوي ورته بلارتا خدا نه وی چې دمن رور غلا کړی دا بوغ زغست دی عمرونه تیر شو زمانه تیر شویم دا را سره دا غرونو سره ها چرتا مینا و نکړه و ما إلا بما علمنا نيومنغا غوا إلا بما علمنا مغر باشي پويومنغا وما كننا للغيب آفزين نيومنغا فغيب باني فاضد كونكين وسال القرية التي تبو سكاد كننا فيها اشيومنغا باغيكي وليرا التي قافلاء اقبلنا فيها شرال منكين وإنالسا اقبلنا فيها شرال منكا فيها پاغي وان على سابق منغاريشتنيو غالبل سو ولت لگمان فسو گمان او یعقوب علیہ السلام بلکہ خستہ کرے تاستہ نفسن استادو امرن کار یعقوب علیہ السلام ترال اورتوی زیر اغلاق کڑی دا او یعقوب السلام تدا نوئی چا زبہ تحقیق کما زگا یعقوب علیہ السلام تا پتہ لگے دلدا چزما دا مد دې اميشه لپاره بيتي مادي کړی دا نو دا غي په خبره باندې دا خبرانه کې چې زما تحقیق وکم بلکې دای بل سو ولت نکوم انوسو کوم امره استاذ وداکار دا تاسو په نفسونو خسته کړی دي استاذ په خبره باندې به زست یقین وکم او ست تحقیق به کوم استاذ د خبرې تاسو ازم بي اعتماد يې په صبرون جميل نو صبر زم کار دی کهستا اصل الله شايچه الله ايات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 های غما لا یوسفہ و یوسف باندې نوې غم راغې نو زور غم را تازه شو یوسف را یاد شو و بیا زته نه هو سپینی ته دې دلی وی سرګیدا مې نه له ځنی د غمنا په هوه کزیمه او دې ډاکو د غمنا سره چډیر جاړي نو سر وګې نخي او سپینی شې قالو دلای و دې قسم پکړه تب دوامي شې ته تزګور یوسف اچاره یوسف حتی دکونا آرادا تردی چشید و تشغم او دکونا منالحالی کینا یاشیدها لاک ریشونا حلاکی دونکونا قالا انما هشکو بسی او یا قبل اسلام یقنان خکار اکو پر یاد لرا و غزنی او غم لرا الاللہی اللہ تاز دمیسی ویلی دیز خپل اللہ تجالم والامبویشان اللہ دیو والا مو بوئی گم امین ما لا تعلم اند اسش دس بن پوئی گئی ز پوئی گم تا بچو ای زابولا شی پتہ رسولتون گئی می ولا تیسو من امید کی گئی میرو اللہ رحمت اللہ نا این او شانداری لای ایسو من روح اللہی نناو میرکی گیتا رحمت دال لانا مگر قوم کافرانم فلما دخل والے ہی هر کلاچ ورلدتا قالو یا ایوها العزیز اوی دوی اے بات چھا ما او حل زمانگتا تا گریف وجینا بیبی ذات مزجات کری دی پا اپنگا مزجات ان گوٹا باندی گوٹا پیسی دی آغه پیسې چې هغه یوسف علی السلام د خرځ د پاره راغستې او یوسف علی السلام یې کله خرڅو هغه پیسې راواغستې او یوسف علی السلام خرڅ او آغه پیسې د埃及 مصر د نوکرانو نه واغستې اوس آغه پیسې راغستې او یوسف علی السلام لې راوړې او مزه دې ورته خو دی چې دا ګوتا پېښې دي را سره نور را نشته چې د ریکم بالله غلانه نشته فراګ نشته انتظام نشته قحط دی د لوګي ملکی یو را کړاله او ا موږ لا پورا پیمان را آکا دا نوې چې زمنګا نور ګیر دی او موږ دا زمانت ضمانت لراغلی یو او دا شنه ختي کاډونم راوړی دی دا موږ زمانتیان ضمانت یا او وي او موږ دا ضمانت کوم سرې پرې خیر خیره تاریخونه په کې بیا وکی خوسيرا سره پریدا غلای کړی دا نو دا خبره بالکل پټو ساتله داسي چل باز دي او چې لونه کوي دوه کې کوي ورته منغوږي او منله پیمان راځه کا فاو فی لنل کلا پر راځه من ته پیمانا او تصدق کله نا خیرات وګه پمنګ باندې من غریبانان شویو خیرات را باندې وک ان الله یغزل الله یجزل متصدقینا یقینا الله بدلا ورکی خیرات گو انکو تا سگڑی دا گوری ولی ٹیم ختم نیسه زورت خو نره ختم قال احال علمتم اوی یوسف علیہ السلام آیا پویی تاسو ما پال تم پاس باندی چکڑی تاسو یوسف علیہ السلام سرا واقی یا وردد سرا ایز انتم جایلون کلا چی تاسو جایلان وینی دا یوسف علیہ السلام سینی تو گورا چنونه غربت کیولی دل او اجدانی ولید نو څوړ تخپل تاریخ کوي دغه بهادر رووی نر رو دته وایي چې خپل قوم باندې قرباني تکلیب راشي نو بیا هغه تور مخکې کې هغه ته تکلیف وچته د نرانو کار دی او چې کوم بیکار روري او بغیرت غیرت هي نو چې قرباني سمره تکلیب راځي نو ده خوشاليږي او لاسونه هداځې پلاقې ورپزې چې ورغه پته دیولې داد دل سړی کاری نر سړی چی نو کرو رو تا سمر تقلیبو نوار کی رو او سمر اوہی سمر اوٹا او سمر زلیل کی خوچ بیا پاق رو بانی تقلیب راشی نو دا غر بیا پاق بانی خوچی گی قالو یا اینکا لانتا یوسف اوی دوی آیاتا یوسفی قالا انا یوسف ویوسف علیہ السلام از یوسفیم و هادا اخیو دامی رو رو دیں قد من اللہ علینا احسان کریں پمانگ باندی اللہ این او شان داره من یت تقیسو چیو یری کی دا لاناو یز بیرو سبرو کی فا ان اللہ بیشک اللہ لاحظی و حجر المحسنین نزای کئی حجر دنی کانو او محسن دا کم دی نشورو دی چکل خوزو لیدلیو اکبر ناو دا شانی لیو گانو او چکل جیلیانو لیدلیو این نا راک من المحسنین چکل رونو لیدلری اپی جنتا نے نے ونم گتا وینی کی نو مسسین دینو نو تنتا دی ورتا خبر اخ کرے کی جتا س گٹول ماتہ محسن ہوئی فإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ يَقِينًا اللَّهُ نزاك اجر دنی کانوں قالو تلائی ویدی قسم پگ دے لقد عثر کلا ولینا بتائی سرا غور کرے دے اللہ تا لرا پم گ يقين نومنغا خامخا خطاقار زمان خطاقان نشيوه غناه نران شوهده قال الله تسریبه علیکم اليوم هو يوسف علیه السلام نشته ملامتيا تاسوبان نداسات نئے ملامتا يغفر الله لنا بخن دل کی الله يغفر الله لكم بخن دل کی الله تاسوبا و هو عرحم الراحمين دا اللہ غور آرہا ہم کونکی رے اللہ دیتا صبح خی اللہ ایدر تکناہو کی از بی قمیسی آزا ویسی زما کمیس دا فالقوہو کیرے دیل را علا وجی عبی مخامق دا پلار زما یا دی بسیرہ او بگرزی بینا واتونی بیالکم اجمعین راولی ماتا حلستازو ٹولا دیزین بیدتیانیو خبر صابت ای تبرکات صابت وې تبرکات د نبی او حق دي کنه ګور ورته تبرکات د نیکانو حق دي د نبی علی السلام یوختو دا تبرک د نبی علی السلام نه ام صاد هغه دا تبرک دا, دا غوي مونږ دا تبرک نه دی یوسف علی السلام قمیص دا تبرک نه دی ديته وسیقه ویلیکي کټبرک وین ولیعقوب علی السلام پیغمبر نو سو چې هغه یوسف علی السلام تبرک ته محتاج ده. نولي يا کوبه السلام سو کیا درجم لری آو پیغمبر خپل نو سوداغه نه پوڅه درجه کې اود پلاړې درجه ملري پیغمبرم دی او پلاړم دی پیغمبر نو نه درجه لري ادب به کې يوسف عليه السلام یو کو خپل پیغمبر دی خپلارې پیغمبر دی او پلاړین دی نو ادب او دوا دوا بکیداو نا سر ولي خپلو تبروک نو ساغه بیرغستې او مستغبانی ويخيوي دي ته وسیقه ویلې کېږي ووسیقه مطلب دا چې زما کور دا ورشه زوستلې نه شما دیملګری سره می خبره ده ازما کور کیوایا چې دا پلانې سیس پلانې غواړي اغه زما دا شناختی کارت دا شناختی کارت ولورکی دا ووسیقه شوه اتهماس ووسیقه شوه اوی چې کله کور کیوینی اوی ته پدلې چې دا هو او د کور ډیر را لګلې ده دا, دا, دا, دا سیس بخا مخا غواړي مسور کی ورلا ویځواله دا غا وسیقه دا دیتوی دا کمیس والی دادی یوسف کمیس دی یوسف جوان دیره مرنه دی چپا تا ورطو لگیم ایز حبو بی کمیسی آزا ویسی کمیس مادا فالقو حکیر دیل را علا وجی ابی مخامق دا پلار زمان یاتی بسیرہ و بگرزی بینا واتونی بیالکم اجمعین راولی ماتا حز تاسطول ولم ما ار کلاچ بیالشوا قافل دلارینا قالا ابوهم اوی پلارد دنی انی لآجی دوری ها یوسف بیشک دو یوسف دو یوسف بوی اخلما لولا انتو فنی دون که جره ما تا کمقل نوایئی او دایا دادا دا اختیار نباد دی غیر اختیاری خبر دا لکا عمر رضی اللہ تعالی نحو ساریل یگلی ری غزا امر رضی اللہ تعالیٰ عنہو پمینبر بانی دے خود با کئی او دو خود بی پمینس کیوی یا تل جبل یا ساریت الجبل ساریت غر تشا ساریت غر تشا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو ارتفرمای جنتا یا امر امر اولیلی ونیشویسو سا. ساریت کم زیکی دے خود پمیلون استانا لرے دے او تک کم زیکی تا تا سپتاو لگی دا چی ساریت بانی دشمن را روان دی اگر ورته وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما املیکو خولدی ما املیکو لسانی قسم په خدای زه خپل جيب مالک نومه زه خپل ځان مالک نومه ما ما سویلی دي ما ته پته نه لیږی چې ما سویلی نه زم ما د خلینا کې کوم خبرې دي زه ما اختیار کړی دا کرامت او کرامت ولې الله ورکه سو اختیار دغه کوي نه الله ته تو خودلا چې ساريه دشمن دا روان ديو حمله پی کوي نو دته دخلینا اللہ دا, دا, دا الفاظ ویستل او ساریه تیغا خبرو ورته رسو خبرو رسولا دا, دا کرامتو او دا غیر اختیاریوی یاقوب علیہ السلام وی زا اخل ما بوی دا یوسف علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام بوی په ما باندې رازی بازی وی در یاف شور کونو قلندر بابا ورتوی غلی انا غلی کی دا هانوی کزا کیرابن که چی کزا کیرابن که هانو سم خلقوی دما دم مست قلندر دما د دم ماس کلندر داهزاد مجدد نه تاسو کومه جدید الفساني وي کلندر کیونه د شي او دوی شيګانو پسې اې په دا کې شيګانو روان ني وي د کښکولې کې وي درياب روان کړي لولا انت فانی دون کما تا قالو تلای او قسم په خو نه ان قال فی دلالک القدیمه یقینن تو خام محبت زول کی دانه چی ګمرا زول کی مودودی چې ګل دینه خبر شو هغه هغه وو چې گمراه اخ غاره کوي وګوره گمراه ده کنه یاقوب علی السلام مودودی چې گمراه شو دې نو وجهم دغدا چې دغه هغه اشباه و نظایر دني دی ویلي اشباه و نظایر د ویلني دي سره یو بس قران کې مکرر راځي او بیا بیا راځي نو داږي جدا جدا معنی د خپل خپل محل باند نه دغه پیژنده لینا دا نو کدا دلال معنا گمراهی د پهار دی کې اغستیدا د ظلم معنا زیاتره په پهار دی کې اغستیدا نو کله موسی علی السلام ته غلط نسبت کړي کله انبیاء ته غلط نسبت کړي شیګانم دیو جنه دی اړندیا کوی نیم قران به یې خول لری وین فلما انجل بشیرا ار کلا چرغه زیر القا او غرزو دی لره ادي کمیس لره ام الا وجی مخامق دد کی خدای کمیس لره مخامق دا فرتد دا بسیرا، نو گرسی دا چک جوڑا